Frid. Mitt namn är Gertrud Johansson. Och idag, denna onsdag morgon, så vill jag försöka dela med mig av en del tankar jag har fått och som jag hoppas kan bli till nytta och vägledning för lyssnare som lyssnar på Närradion. Det har kommit till mig tankar om detta med att att låta sig insättas i en församling. Jag vet inte, men... Jag har fått den uppfattningen att väldigt många kristna, man ansluter sig inte till någon församling eller om man är ansluten till församling så, så lägger man inte så stor vikt vid det utan man går på möten lite här och lite där och var man känner för för tillfället och var det finns någon bra förkunnare som man vill lyssna till och och sådana ting låter man vara det som avgör var man rör sig. Och då, då kan man ju inte på samma gång då tjäna sin egen församling. Vilket Gud ju har tänkt. Därför han har ju satt oss i en församling. Det står i första Korinterbrevets tolfte kapitel. Gud har i församlingen satt. Säger han i vers 28 där. Och då vi kan fortsätta läsa där. Först och främst några till apostlar. För det andra några till profeter. För det tredje några till lärare. Vidare några till att utföra kraftgärningar. Ytterligare några till att ha helbredagörelsens gåvor. Eller till att ta sig an de hjälplösa. Eller till att vara styrsmän Eller till att på olika sätt tala tungomål. Inte är väl alla apostlar. Inte är väl alla profeter. Inte är väl alla lärare. Inte utför väl alla kraftgärningar, säger Paulus här. Inte har väl alla helbreda görelsens gåvor och inte kan, talar väl alla tungomål. Inte kan väl alla uttyda men var ivriga att undfå dem de nådgåvor som är de största, säger han. Och nu började jag baklänges i det här kapitlet. För det här handlar om de olika gåvor som varje läm får. Alltså vi är liknade vid lemmar i en kropp. Och en lemm fungerar ju bara om den är i kroppen. Man kan ju inte se armar och ben ligga strödda lite var som helst. Eller befinna sig ibland här och ibland där. Utan... Lämmar är ju insatta i en kropp för att där fungera och tjäna kroppen. Det finns mycket undervisning om det i detta kapitel, första Korinti 12. Där står det från fjärde versen att nådegåvorna är många handa, men anden är en och densamme. Ja, det är ju så här att vi i församlingskroppen, när vi har blivit fyllda med den helige ande, då har vi också fått nådegåvor <får> från Gud som är meningen att vi ska använda för att tjäna kroppen. För att tjäna varandra med. Då står det så här, vi fortsätter läsa tjänsterna i många handa, <får> men Herren är en och den samma. Kraftverkningarna är många handlar men Gud är en den samma hand som verkar allt i alla. Men de gåvor i vilka anden uppenbarar sig givas åt var och en så att de kan bli till nytta. Och så får vi läsa om vilka gåvor det finns. Att en får tala visdomens ord, någon annan får tala kunskapens ord. Och någon annan geves tro i samma ande och en annan givas helbredagörelsens gåvor i samma ena ande och åt en annan gives gåvan att utföra kraftgärningar och den en annan att profetera och den en annan att skilja mellan andar och den en annan att tala tungomål på olika sätt och den en annan att uttyda när någon talar tungomål men allt detta verkar den samma ene anden i det att han, han, allt efter sin vilja Tilldelar åt var och en någon särskild gåva. Vi får ju dessa gåvor när vi blir fyllda med den helige ande. Och de gåvorna är ju till för att vi ska tjäna varandra. Vi kan ju läsa om de här gåvorna. Och tillhör vi då ett sammanhang, låter oss insättas i en församling. Vilket ju är Guds vilja och mening. Det är att vi som... Eh, lämmar i en och samma kropp ska kunna tjäna varandra med de här gåvorna. Vi kan fortsätta läsa där i tolfte versen. Där står det till liksom kroppen är en och likväl har många lemmar och liksom kroppens alla lemmar fast de är många likväl utgör en enda kropp. Likaså är det med Kristus. Ty i en och samma ande är vi alla döpta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 Och om örat ville säga jag är icke öga, därför hör jag inte till kroppen, så skulle det icke dess mindre höra till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var funnits då hörseln? Och om den hela hållen vore öra, var funnits då lukten? Men nu har Gud insatt lämmarna i kroppen, var och en av dem på det sätt som han har velat. Och åter allsammans utgjorde en enda läm, var funnits då själva kroppen? Naturligtvis är vi olika och vi har fått olika gåvor och olika funktion. Men vi behövs alla i en kropp. I en församlingskropp. Och därför är det så viktigt att vi låter Gud sätta in oss i någon församlingskropp. Där vi bor, där vi är. Och vi måste tillåta Gud att placera oss där han vill ha oss. Och inte... Irra omkring och vela omkring och tycka att jag är fri, jag gör som jag vill, jag gör vad jag känner för och, och så vidare. Hur blir det då en kropp? Nej, därför så säger han, låt er insättas. Det säger han på ett annat ställe. Låt er byggas upp. Det kan vi läsa om i, i Petri första brev, andra kapitlet.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 Låt er här. här, liknas vi vid levande stenar som ska byggas upp till ett hus. Det finns många liknelser på församlingen. Men på samma sätt som vi ska låta oss byggas upp som levande stenar så ska vi låta Gud insätta oss i en församlingsgemenskap där vi så som en läm i denna församlingskropp kan tjäna. Och Vi såg ju här att det fanns många olika typer av gåvor och det är ju inte så att det bara är funktionärerna eller de som vanligtvis framträder och leder möten och predikar och, och vad det nu kan vara för någonting ger sina vittnesbörd. Det är inte bara de det handlar om utan det handlar om alla. I denna församling som har sin uppgift, sin mening. Kanske du har fått gåvan att tala visdomens ord. Och det, och det kan ske genom att du får framlägga ett vittnesbörd, en, någonting i mötet. Men det kan också hända att dessa visdomsord får du tala personligen och enskilt med en och en i församlingen där när ni kommer i samtal så kan ditt tal bli till hjälp och uppbyggelse för någon. Likaså den som talar tung, eh, kunskapens ord. För det är också så att då kan man förmedla kunskap. Och det kan vara så att du får vara med och undervisa och lära ut. Därför du kan mycket, och du kan förmedla den sortens tal. Men det kan också vara i det privata, i det enskilda samtalet med församlingsmedlemmar, och då måste du ju vara där. Och du ska inte fattas i de olika samlingarna och mötena. Tillhör du en församling där Gud har satt dig, ja då är där din plats. Och har din församling sammankomster och, och olika saker på gång, ja då ska du naturligtvis vara där. För vem är församlingen, om inte det är församlingens medlemmar? Det är klart att det är det. Och vi måste låta oss inlämnas så att vi har ett sammanhang där vi kan tjäna med de gåvor som Gud har gett. En del får tala tungomål på olika sätt. Och det är ett särskilt slags tal För att det finns ju också tal som var och en kan få för egen uppbyggelse som ett teck på att man är andedöpt. Men här talas det om att talas tungmål på olika sätt och det kan vara kanske olika språk man har fått och man talar och så blir det någon som får gåvan att uttyda dessa tungotal. Och det sker nog mer än vi anar ibland för vi fattar inte att det är uttydning vi får höra. När någon då har talat i tungor och så någon annan kanske beder eller, eller prisar Gud på något sätt och det kanske är uttydningen. Men ja, det finns många gåvor som vi läste. Det är utföra kraftgärningar. Det kan vara saker och ting som behöver rättas till på något sätt. Eller, och då måste det till en kraftgärning. Och sen naturligtvis detta med att folk behöver bli helbrejdagjorda ibland. Och det finns ju också gåvan då att helbrejdagöra. Olika typer av helbrejdagörelser. För det står gåvor när det handlar om det. Och så finns det naturligtvis profetera och så vidare. Och det är så viktigt att anden har ju utdelat åt var och en någon särskild gåva. Och det här verkar den samma ene anden därför att han ser till helheten. Han vet vad som behövs i församlingen och han vet vad lämmarna behöver. Och därför så placerar han i församlingen människor med olika gåvor som kan betjäna. Denna församling. Det är så viktigt att vi låter detta hända. Det står ju så här. Vi är. Vi är eh, kroppen utgörs ju inte av en enda lem utan av många, står det i Första Korinther brevet 12 och 14. Om foten vill säga så vidare. Jag kanske läste det. Och så står det: Gud har insatt lemmarna i kroppen, var och en av dem, på det sätt som han har velat. Ja. Vi behöver varandra. Ögat kan inte säga till handen jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte. Nej, just de kroppens lemmar som tycks vara svagast är som mest nödvändiga. Och de delar av kroppen som tycks vara oss mindre hedersamma de bekläder vi med så mycket större heder. Och de som vi blygs för, de skylar vi med så mycket större blygsamhet. Under det att de andra inte behöver något sånt. Men... När Gud sammanfogade kroppen av olika delar och där vi lät den ringare delen få en så mycket större heder så skedde detta för att söndring inte skulle uppstå i kroppen utan alla lämmar endräktigt ha omsorg om varandra. Om nu en läm lider så lider alla de andra lämmarna med den. Om åter en läm äras så gläder sig alla de andra lemmarna med den. Men nu är ni Kristi kropp och hans lämmar var och en i sin mån. Allt det här får vi ja, verkligen be alla dessa lyssnare studera noga. Och tänk efter vad, var Gud har satt dig. Var vill han ha dig? Och gå dit. Inte för att du ska tänka på dig själv och din egen uppbyggelse. Utan du ska tänka på att du ska tjäna honom och tjäna de andra syskonen i den församlingskropp där Gud har satt dig. Och det är så viktigt att vi gör detta. Vi ska inte överge vår församlingsgemenskap står det i Hebreabrevet. I Hebreabrevets tionde kapitlet så står det ifrån 23 versen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 Det är så viktigt att vi inte Överger vår församlingsgemenskap Nej, vi ska vara där Därför det är ett Verk av Herren Jesus Och du och jag Får vara delar i det här Verket, vi är lämmar I hans kropp Det är Jesus som verkar I församlingen och genom Sina lämmar Och, och därför så är det jätteviktigt Att vi håller fast vid detta Vi ska titta också i eh, tolfte kapitlets har jag skrivit upp här tolfte kapitlets tolfte vers eh, där står det alltså stärk lösa händer och vacklande knän och gör rätta stiga för era fötter så att den fot som haltar inte vrids ur led utan fast mer blir botad. far efter frid med alla och efter helgelse till utan helgelse får ingen se Herren. Och se till att ingen går om Guds nåd och att ingen giftig grot skjuter skott och blir fördärv så att menigheten därigenom blir besmittad. Det, det är så viktiga förmaningar för den som är en läm i Kristi kropp. Vi ska titta mera i första Petri brev för där står det mycket som är väldigt värdefullt. I första kapitlets Petri första brevs första kapitel och tjugo versen. Där står det rena era själar i lydnad för sanningen. Till oskrymta broderlig kärlek och älska varandra av hjärtat med uthållig kärlek, ni som är födda på nytt. Inte av någon, någon förgänglig säd utan av en oförgänglig genom Guds ord som förblir till allt kött är så som gräs och dess härlighet som gräsets blomster. Gräset torkar bort och blomstret faller av men Herrens ord förblir är vinneligen. Och det är detta ord som har blivit förkunnat för er så som ett glatt budskap. Vi ska förälska varandra och, och uthålligt. Och detta ska vi visa i församlingsgemenskapen. Eh. Ja, det står i andra kapitlets eh, andra vers kan vi läsa från. Då ni nu är nyfödda barn så längta efter att få den andliga oförfalskade mjölken på det att genom den må växa upp till frälsning. Om ni annars har smakat att Herren är god och kom till honom den levande stenen som väl av människor är. Förkastad men inför gud är utvald och dyrbar. Och som jag läste förut, låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ja, det, det läste jag förut. Och det är för att vi ska komma till honom. Han är hörnstenen i det här bygget. Och därför ska vi låta oss byggas upp där. Med våra syskon, med våra eh, ja med syskon i det här. Vi kan läsa i fjärde kapitlet. Där kan vi läsa från sjunde versen. Men änden på allting är nu nära. Vi vet ju att änden är nära för oss. Jesus kommer mycket snart. Vi är sent i tiden. Och vi måste verkligen nu ta vara på den tid vi har. Så att vi använder den på ett så klokt och riktigt sätt som möjligt. Så Gud genom oss får göra ett verk. Och det får han om vi låter oss bli brukade och använda av honom på det sätt han vill i en församlingsgemenskap. Vi ska inte irra omkring som, som, så, så det inte blir någonting vettigt med någonting. Nej, vi ska låta oss vara där som Gud har satt oss för att tjäna varandra. Var framförallt, står det i fortsättningen där, vers 8, var framförallt uthålliga i er kärlek till varandra. För kärleken överskyller en myckenhet av synder. Var gästvänliga mot varandra utan knut och tjäna varandra. Var och en med den nådegåva han har undfått. Så som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Gud, Guds nåd är så mångfaldig. Den ser ut så olika i olika människor. Olika människor har fått olika nådgåvor. Men om var och en tjänar med den nådgåva han har fått. Då blir det en fantastisk helhet. Och det är det Gud har avsett för oss. Det är att vi ska tjäna honom i en helhet. Där alla tillsammans blir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 Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Det är så fantastiskt det, det som han gjorde för oss. Han gjorde så mycket för oss så att han, han vi, vi måste verkligen låta oss bli brukade och använda av honom i det som han hade tänkt. Så att han får fortsätta sitt verk ibland oss och genom oss. Och att vi kan då som församling vinna flera människor som kan inlämmas med oss och vara eh, blir också lemmar i denna kropp och få del av denna helighet och härlighet som det blir i en sån församling. Vi ska titta också i femte kapitlet eh, där, där skriver han och förmanar till de äldstes och de yngres plikter.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 och Genom att tjäna varandra med villigt hjärta. Vi tjänar varandra därför att vi var och en är lämmar i hans kropp. Det är Jesus vi tjänar när vi tjänar varandra i församlingskroppen. Och så står det andra versen. Var hedar för Guds jord som ni har er vård. Var det inte av tvång utan av fri vilja. Inte för slem skulle skull utan med villigt hjärta.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 Till Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka giver han nåd. Ödmjuka är alltså under Guds mäktiga hand för att han må upphöja er i, i sin tid. Ja, det, vi vet att vår vedersakare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker vem man må uppsluka, står det i, i, i åttonde versen. Men honom ska vi stå emot, fasta i tron. Och samma lidanden bederfars våra bröder här i världen. Men all nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus. Sedan ni en liten tid har lidit. Han ska fullkomna stödja, styrka och stadfästa er. Honom tillhör väldet i evigheternas evigheter. Amen. Skriver Petrus i sitt första brev. Ja, ja. Jag skulle önska att jag har fått fram vad jag ville ha sagt här. Detta att vi måste låta oss inlämnas i en församling och att vi måste låta våra gåvor komma till bruk i en församling så att Gud får sin vilja fram i och genom oss. Och att Gud i denna församling kan uppenbara sig och sin härlighet på ett fantastiskt sätt. Och jag önskar dig som har lyssnat till det här idag att detta kan ge dig några tankar och att du fattar och förstår att du inte ska irra omkring. Visst kan man hälsa på i en eller annan församling, men när den egna församlingen har någon sammankomst, då ska man vara där. Därför att då är man en, en lem i kroppen som behöver vara där och betjäna församlingen. Jag hoppas att ni fattar och förstår detta som jag försöker säga. Och Gud må väl signa var och en och fatta och förstå var du ska vara och befinna dig i det verk som Gud gör. Må Gud väl signa var och en som har lyssnat idag och så hörs vi återigen om en vecka.